kažem to je put ka sreći kuranski put ka sreći hayya anas dođite na namaz hayya lel na spas rađon meni je spas da kupim sino. da bog da ti zgori sino seno sve do sudnijeg dana dao se si bala masina prednost na dahiretu mi džennetu mi firdevs Zaista su pravi vjednici, oni, kada se Allahovo ime spomeni, njih ova srca zatreperi. Kaže, ja svoju tugu, ja svoje probleme, kazujem Allahu. Povjedljivi, onog momenta kada je došao sa vjerom, počeli su odmah da mu lijepe etikete, kao što lijepe etikete današnjoj omladini koja krenije putem Islama da su naša srca čista, ne bi se mogla zasjetiti Allahovo govora. Islam je vjera savršena. Nama ne treba zulum da bi širili Islam. Pa dolazi Bilal radi Allahu ta'ala anhu u vizin Allahov poslanika salatu wa salam. Pa kaže zašto plaćeš, jer je vidio u njegove oči plaćne. Ne može se to zahti ako celu noć plaćeš. Prvo, siroma, nije bo baboga kritikoj, sine što ne krađeš. Aj e, babo, jesi ludala, te uputio na pravi put. Šta mislite kada bi neka, neki muš danas upitao suprugu, koš mi dozvol da klanjam noćni namaz? Ona bi rekla pa ti se ograi sa 100% uštati, čoveče. Rohmanir Rahim. Mnogi su staze do nja ručke. Po kojim magazinima? Za ovim ili onim ciljem? Ali one staze o kojima ćemo govoriti večeras su najbitnije staze za nas vjernike. A to su Kur'anske staze sreće. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa braćo i poštovane sestre, želimo vam dobrodošlicu i da se ugodno osjećate na večerašnjem predavanju. Kao i do sada, asocijacija studenta MUDUS U nam dovodi eminentne ličnosti islamskih nauka. Večerašnji gost je profesor Lvedin Pjezić, koji će nas, ako buda, od akšama do jacije, provijesti kuranskim stazama sreće. Zamolit ćemo vas da zbog zaštite autorskih prava ne snimate audio i video, jer ovo predavanje se snima profesionalnim kamerama i bit će emitovano na portalu minbert.ba. Hvala. Zolta Profesora. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Vessalatu Vessalamu ala Eşrafil Enbiya'i wal Mursalim. Nibiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi <beef> ihsanin ila yavmi d-din. Thumma emma ba'd. Do i sasraka zahvala Salavat i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda, njegovu porodicu, časne ashaabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvažena, braćo i poštovani sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se družimo večera sa temom koju smo naslovili, Kur'anske staze sreći. Na samom početku, postavljamo pitanje da li smo ikada razmišljali o tome ko je tu? najuspješnija osoba u historiji čovječanstva oni koji ne znaju odgovor a ne bi trebalo da bude neko ko ne poznaje taj odgovor jer je to poznato čak i nevjernicima i oni kada pišu knjige o najuspješnim ljudima historije na prvo mjesto postavi Muhammed a.s.w. Interesantno pitanje koje se nameće nakon toga, ako znamo da je on najuspješniji u historiji, zašto ne razmisliti kako je on uspio u 23 godine svog poslaničkog života da napravi nešto što nije niko u historiji napravio. Neminovno je da je tu bio neki izvor, odakle on crpio svoju snagu, svoju sreću, svoje zadovoljstvo. Jer braću, moja draga i ciljni sestre, Allahu poslanik, nakon što mu je došla objava, 23 godine radiju nikada nije uzeo neradni dan. Pogledajte kod nas, prvo subota i nedjelja, svake sedmice, pa godišnji, pa ajde kažemo za djecu, ako u pitanju škola, raspust. Sve je to s ciljem da čovjek regenerira svoju energiju i da nastavi Allahoposlanik je bio presjednik državi, bio imam ljudima u džematu, bio je kadija, bio je vojskovođa, bio je muž, bio je otac. I sve je to izdnjeo sa uspjehom kojeg smo spomenuli. Tri su najbitnije stvari zašto je Allahoposlanik uspio, mi već raz govorimo o jednoj. Allahoposlanik crpio svoju snagu iz Kur'ana, iz Namaza, i crpio je svoju snagu i zdovi. Molimo Allah, da nam omogući da i ova dva izvora nekada u životu spominimo. Večeras govorimo samo o jednom izvoru. Stanje umete danas, kao što vidite, je katastrofalno. Samo pogledajte šta se sve dešava u islamskom svijetu. Pogledajte stanje muslimana ovdje kod nas. Vidjet ćete da je mnogo toga što bi trebalo da se popravljam. Jedna od najbitnijih tačaka jeste i činjenica da velik broj ljudi u pogledu Kur'ana znači nije na pozitivnoj nuli, a kamoli nešto više. Vi znate vjerovatno neki koji su slušali neka moja predavanja da ja želeći sebi i vama dobro nekada znam postaviti pitanja koja malo vrijeđaju. Ali one imaju cilj samo da probude našu svijest. Kada bi sada napravili anketu koliko dnevno učimo Kur'an, vidjeli bi rezultati da su katastrofalni. A da ne govorimo o činjenici što učenje Kur'ana samo po sebi jeste sevap, kao što je spominuo Allah u poslanjiku hadisu. Ali nije to glavni razlog objavljivanja Kur'ana. Glavni razlog objavljivanja Kur'ana jeste... Da se uči, da se razmišlja o njegovim porukama i porukama i to su kuranske staze sreće, kao što ćemo vidjeti, jer predavanje smo podijelili u dva dijela. Jedan duži uvod, nakon toga smo odabrali iz te velike bašte cvijeća. Jer svaki kuranski ajet je priča za sebe. Ja kada sam tijelo da odaberem nekoliko ajeta, ušao sam u jednu veliku baštu prepunu cvijeća, pa uzmem jedan lijep cvijet, pomirišem ga lijep, ali vidim lepši od njega. Pa ovaj ostavim, uzmem drugi. I imao sam problem da odaberem 15 ili 20 ajeta o kojima ćemo večeras kratko govoriti. Zato kažem, cilj Kur'ana je, njegovog objavljivanja, da se čita, da se razmišlja o njegovim značenjima. Još jedno malo teže pitanje od onog malo prije. Kada smo i jesmo li ikada u životu suzu razmišljajući o Kur'anu. Ako jesmo, blago nam se. A ja iz lišnog iskustva, kontaktirajući sa ljudima, vidim da je malo takvih ljudi koji sebi dopuštaju toliki luksus da odu sa dunjaluka, a nisu osjetili slast plakanja iz poštovanja prema Allahovom govoru. Zato to je bio glavni razlog uspjeha Lova poslanika kao i prvi generacija. Kada čitate knjige o historiji prvitja i njihov odnos prema Kur'anu, pomislite da su to, da su to bake. Da čovjek kaže svome sinu kada mu na smrtne muke, ine, nemoj da plačiš. Tvoga babu neće poniziti gospodar jer sam ja u ovoj kući proučio tri 30.000 puta hatmu. To su danas da kažemo činjenice u koje ne možemo povjerovati, ali kada bi se mi družili sa Kur'anom kao oni vidjeli bi da je to i te kako moguće. Pogledajte braću majke draga kratko, jer vrijeme nas ograničava, a ova tema isiskuje mnogo više vremena. Pogledajte samo nekoliko primjera iz života Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Kako je on živio sa Kur'anom? U vjerodostojnom hadisu, kojeg je vjerodostojno cijenio Šehal Bani, stoji da je Allahov poslanik proveo cijelu noć, klanjajući noćni namaz, ponavljajući samo jedan ajet. Da li smo mi ikada jedan ajet ponovili pet puta? S druge strane, jedne prilike u vjerodostojnom hadisu, kojeg nam prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha, Kaže Aisha, jedne prilike Allahov poslanik mi je kazao: "Pazite, pogledajte ovog supruga. Allahu ekber. Ima li ljepšeg uzora od Muhameda, alejselam?" Kaže o Aisha: "Hoćeš li mi dopustiti da klanjam noćni namaz?" Allahu ekber. Zamislite kada bi neka neki muš danas upitao suprugu: "Hoćeš mi dozvol da klanjam noćni namaz?" Ona bi rekla: "Pa ti se ograis 100% uštati, je čoveče." Kutka to da ljudi pitaju žene o Čirplane? Prvo neklajaš nikad. A druga stvar sad ne još i pitaš. Pa ograj su sad dvije noge. Možda se mislil, počinje se S Dvije noge se Ali su. Ali Mohamed a.s. koji je i životinjama davao prava, a kamoli najdražim osobama, suprugama. A pogledajte sad odgovora od kojih srce pucao. Kaže, Aisha, Allaho poslaniće, ja volim tvoju blizinu, volim da si blizu mene u postelji, ali isto tako volim ono što ti voliš. Ustani i klanjaj. Pa je, kaže, ustao Allaho poslani, kalihi salatu wassalam. Pa je abdestio, pa je počeo klanjati namaz i toliko je plakao, toliko je plakao da se naklasila njegova beli četli brada. Nakon toga je toliko uplakao da su suze počele teći iz njegovu odjeću do te mjere da su počele kapati po zemlji. Pa dolazi Bilal radijallahu ta'ala anhu muezin pa Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Pa kaže Allahu poslanik: Zašto plačeš? Je vidi u njegove oči plačne. Ne može se to sakta ako celu noć plačeš. Pa kaže Allahu poslanik Efe la akuna abdem šekura, a zar ja da ne budem Allaho zahvalni rob? La ilaha Allah. Allaho poslani u njegovoj kući kada bi došla služ... neka žena koja traži sadaku. Kaže, a iša ja bi prerovila cijelu kuću da nađem jednu datulu. I opet kaže, a za da ne budem Allaho zahvalni rob? Pogledajte danas nas, od auta, kuća, mobitela, Sigurnosti i mnogih drugih stvari koliko smo zahvalni Allahu Subhanehu Wa Ta'ala. U drugom primjeru kaže Allah poslanik aleyhi salatu wa salam še jebetni, še jebetni hudun wa ahavatuha osjedile su me, hud i njene sestre. Hud, sura hud i njene sestre. Šta nas jedi, braću moja draga? Da li smo ikada Pogledajte koliko Allah uposlanik razmišlja o Kur'anu, koliko svoju dušu poji kur'anskim smjernicama. Kaže, osjedile su me, pošto u ima prijetnja. To je sunet Allah uposlanika, alihi salatu wasalam. Jedne prilike također, od Huzife radi Allah u talanu, ta kaže, došao sam kod Allah uposlanika, alihi salatu wasalam, pa je ustao da klanja noći namaz, pa sam stao pored njega. Kaže, pa je otpučeo suru Bekara. Kaže, ja sam pomislio u sebi, staće na stotom ajetu, pošto je Bekara 49 stranica. Kaže, kada je došao lovoposlanik do stotog ajeta, prošao je dalje. Kaže, pa sam rekao u sebi, staće na djesto. Pa nije stavu. Kaže, pa je proučio na jednom rekijatu Bekaru, En misa i ali imran, što znači zaustavio se na sto četvrtoj stranici Kur'ana. Jeli samo to, da je to proučio Rafalno onako kako mi učimo Rafalno teravije? Nije. Kaže Huzayfa radijallahu ta'ala anhu, kaže kada bi god prošao učeći ajete pored ajeta u kojima se veliča Allah, zaustavio bi kirajet, pa bi veličao gospodara svoga. Kada bi proučio ajete u kojima se spominje džennet, stao bi sa kirajetom, pa bi molio je Allaha za džennet. I tako, kada bi se spomenuo o džehennem, zaustavio bi kirajet. Pa je se utjecao uzvišnom Allahu od vatre džehennema. Kaže Huzefi, je samo to? Ne. Kaže, pa je otišao na ruku i ostao je na ruku od prilike koji je ostao i na kijamu u čeć. To je Allaha postanik. To je Bunar, to je mjesto odakle je on crpio svoju energiju i zato je on mogao da ustraje 23 godine neprekidnog rada, vrijeđanja, potvara, uvrijeda i mnogo toga. On, u džahilijetu, zvali su ga El-Emin, povjedljivi. Onog momenta kada je došao sa vjerom, počeli su odmah da mu lijepe etikete kao što lijepe etikete današnjoj omladini koja krenuje putem Islama. Pa su mu kazali da je sihribaz, da je ovo, da je luđak, da je ono i tako dalje. Kada čovjek ima lošu historiju, pa se pokaje, pa mu neko kaže, ba ti si dojuče bio takav. On to mora prihvatiti. Ali kako je bilo poslaniku koji je imao čistu biografiju i neko mu i kaže, ti si luđak, ti si sihribaz, ti si obsihren i tako dalje. Koliko to čovjeka psihički boli kada te neko potvori kao što potvaraju današnju omladinu i muslimane koji žele da praktikuju islam, pa ih lijepe sa razno raznim imenima. Samo zato što hoće da obožavaju Allaha, Nema smetnje da bilo koja žena izgleda kako hoće, da nosi mini suknju, da nosi kratko, nije spodno. Niko nju ne kritikuje, ali ona koja se pokrije, ona će biti kritikovana. Onaj mladić, koji ne želi da ide u diskoteku, koji ne želi da bludniči, koji ne želi da krade, prvo, siroma njegov baboga kritikuje, sine, što ne kradeš? E, babo, jesi lud, Allah te uputio na pravi put. Ali je tako vrijeme, koliko meni pitanja dolazi, dijete kaže, ja želim da klanjam, kaže, rotelji mi ne daju. Koliko pitanja od se stara mi je došlo, želim da se pokrijem, mama i babo mi ne daju. Ja, rab, jer ima takav šupa i mozak, da djete kaže, a ožda se pokim, babu kaže, ne može. A babu kao imamo haso. Hajda, nije po imenu muslima, jer to mogu razumijet. I zato kažem, kao i poslanika i mi danas, snagu za iskušenja koja su pred nama moramo crpiti iz Kur'ana. Pobjeda tu najbolje učenike, ko su najbolji ljudi u umetu nakon poslanika. Abu Bakr, Hadijskoj izbiloži imam Buharija kaže Božji poslanik kada se razbolio bolešću u kojoj će umrijeti nije mogao izići svoje sobe da predvodi ljude u namazu pa kaže Muru eba Bekru fe li usalli nas naredite Ebu Bekru da klanja ljudima da bude imam šta kaže njegova čerka koja najbolje poznaje svog babu kaže Allahu poslanići Ebu Bekru je blagi nježan čovjek on kad klanja on sam plači Neće ga ljudi čuti u namazu kad bude klanju, ne možemo ljude predvotiti namazu. On kaže samo plaći. La ilaha ilaha. Kako bi nas, naša djeca, opisala? Moj bobo je 24 sata u septiškoj jami koja se zove Facebook. I čita komentare neki ljudi sa planine, neki ljudi iz ruralni i uralni sredina. Nemamo vremena za Allahov govor, a kaže Uthman, rodi Allahu anhu, da su naša srca čista, ne bi se mogla zasititi Allahov govora. A mi ovako dođemo, ako klanjamo, eselamu alaikum, eselamu alaikum, i već laptop na ovoj strani, da ne bi murali glavu okretat, i odma da odgovorim sestricama šta su mi rekle za frizuru, je li okay ili nije? To je hal ummeta. Kažeš kad si zadnji put učio u Kur'an, ne znam. Kad si zadnji put zaplakuo, ne znam. I onda kažeš nešto me steglo u grudima. Kako te neće stegnuti u grudima kada si ostavio program uzvišenog Allaha? Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka. I poslao ni u koje se zove Kur'an. Koje odgaja čovjekovu vanštinu i unutarnju, njegovo srce. To je razlika između Kur'ana i drugih sistema. Pogledajte sve druge svjetske sisteme. Samo rješavaju ono što je vanština između ljudi. Ubistvo, krađa, ovo i ono. Ali Islam odgaja čovjekovo srce. Ima li neko da od ne zna suru وَيْلُ لِلْمُ تَفِّفِينَ أَلَّذِينَ إِذَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا أَوْزَنُ هُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ Ala yadhun ulaiq annahum mab'usun? Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa Teško se onima koji kada mjere zakidaju, kada sebi traže i kupunu, žele punu mjeru, kada drugima vagaju zakidaju. Pogledaj ovog ajeta. A zar ne misli oni da će biti proživljeni? Nema. To mora da ti pukne srce ako ima uton srcu imana. Islam te odgaja, da strahuješ od Allaha, da strahuješ od Dana, kada ćeš biti proživljen. Ja, eyuhal ladzina ámanu, atteku Allah, atteku Allah, wa l'tanzur nafsum, ma qaddamat li ghadin, وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ O vjernici, bojite se Allaha, prva naredba, i neka svako od vas gleda šta je pripremio za sutra, i opet se bojte Allaha, zaista je Allaha ono o radite. Gledaj šta si pripremio za sutra, pripremaj se za taj dan, Kako Kur'an odgaja insana? Zato muslimanu, pravu muslimanu, sljedebeniku poslanika, na poslu ne trebaju kamere. Onako, ako okasni minut na poslu, on će tamo napisati, ja sam okasnju, taj imjeta kojeg mi date za tu minutu mi nije halal. Njemu ne treba kamera, da li će ukrasti ili neće, da li će promeniriti ili neće, jer se on ne boji kameri, on se boji Uzvišenog Allaha, boji se dana koji je u Kur'anu kada će djeca sjediti. To je svojstvo mu'mina da se preispituje, ja rab, ja rab, kako ću ti sutra dževab dati za sve one ezane koje sam čuo. Hajja nasane, dođite na namaz. Allah mi svevišnjik da muslimani znaju šta znači onaj ezan i da će svedočiti protiv njih skidali bi snajperistom mujezina samunari samo ne nemoj učit jer će svjedočiti taj ezan protiv njih kaže mu gospodar felah, dođi na spas kaže on meni je spas da kupim sino da bog da ti izgorilo sino o, sve do sudnijeg dana dao si Balama, sina, prednost nad Ahiretom i Džennetom i Firdeusom. Ali mi ne znamo arapski, haja, lelfe, šta li znači? Da je se gore popeo Michael Jackson i da je on gore šizio, zaustavili bi se mi dole, mi bi njemu aplauzirali 15 minuta. Ali dok je mu ezim, selam alej kras ligu čoveče, nijem kad... Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže znao je proučiti jedan kuranski ajet i razbolio bi se mjesec dana od tog ajeta. Allahu ekvar, kakva su tu srca bila? Kakva su tu srca bila da se razboli od jednog kuranskog ajeta? Mi imamo čitav Kur'an, nit ga učimo, nit znamo šta je u njemu. Zato su oni uspjeli, oni su najveće dvije imperije tog vremena nakautirali u historijskom periodu koji ne znači za historiju ništa. Kada su uzeli Kur'an i podigli ga, ali podigli ga praktikujući, nešto ga mi podižemo na vetrinu, lijepo znamo u peškir. To ne pije vode, to ti kao da odiš doktoru, kaži, bolestan sam doktore, upala pluća, umirim. Kaže, evo ti lijek, idi popij kući i ti fino taj lijek uzmiješ da motaš u peškir i na kredenac. I dalje, doktore, ba stan sam, Allah te uputio šta mi dade. Pa kje si pio lijek? Nisam govorio na kredincu. Pa kje ti nisi potreban ovdje u ludnicu, trebaš ići gospodineba. Tako mi učimo elif la mim, velike il kitabu, la rojbe fi. Hude lil mu teqin, Allahu ekver, taj Elif Lamin koji nepristano u našim džamijama se uči, ali ga niko ne tumači. Elif Lamin, to je knjiga u koju nema sumnje. Pogledajte kako Allah Đeršanu smiruje ljudska srca. Slobodno čitaj, nije to ljudska ruka pisala. To je Allahov govor, slobodno čitaj. I onda pitaj, pa dobro, šta je ova knjiga? delil upustvo bogobojaznima, to je upustvo, jer ako mi mali molekule i atomi, sad ćemo vidjeti smo mi, ako smo mi mali molekule i atomi shvatili da kad napraviš usisivač, moraš uz njega staviti upustvo za upotrebu, jer ako je on na 110 struji, ne napišeš tu čovjeka rokne u 220, prigori usisivač, mi smo to shvatili. Pa gdje je uzvišeni Allah stvorio čovječanstvo i da im kaže živite kako hoćete? Ne. Allah im stvorio ljude i kaže evo vam program. Omen erado en fikri fe inne lehu ma išetan banka A onaj kokrine glavu od knjige moje. Teškim će životom živjeti. Ma kaže teško, ne ide mi prokljet, ukljet. Pa kako neće biti ukljeti? Živim što je ne živim. To je rješenje. Također, jedna veoma bitna stvar jeste pitanja arapskog jezika. Mim braćom, moja draga, sada kada bi ovdje postavili braći i sestrama pitanje ko zna neki jezik osim bosanskog. Ubijeđen sam da skoro ne bi bio neko Da će... Pod... Svi bi digli ruku, znaju neko. Zna francuski, zna španjolski, jer je prezgledo osam hiljada sirija španjolski, zna više špreha ko Go, španjolac. Italijanski, turski, jok, sve znamo živo. Ali, znaš li arapski? Ne znam. Kaže šehu l'Islam ibn Taymiye, rahmetullahi alehi, u poznatoj knjizi, iqtidav siratu il-mustaqim, el-lugatu, el-arabijetu, min-ed-dini, wa ma'rifetuha, Pardon, arabski jezik je vjera i sastavni dio vjeri. Poznavati ga je stroga obaveza, pa nastavlja kaže vjera se ne može razumijeti osim s arabskim jezikom. Zato, braću moja draga, ako želimo da crpimo iz kuranskih riznica, treba da posjetimo pažnje arabskom jeziku. Dok to naučimo, možemo se malo varakati sa prijevodima Ali prijevodi su dijelo insana. Zato 15 prijevoda i svi različiti. Ali kada ti to shvatiš na arapskom jeziku. Također, pogledajte samo ovu knjigu iz koje je Allahov poslanik crpio tu svoju snagu. Pogledajte njene neke, neke osobenosti. Prvo, ta knjiga Allahovom voljom će ostati autentična do sudnjega dana. Najinjeći svjedok tome je stvarnost. Da odete u Ameriku i zaustavite muslimana na ulici i kažeš mu uči kul Allah proučite ti. Snimi ga. Odeš na drugi kraj planete, odeš Australiju i zaustaviš muslimana i kažeš uči kul huvalla, isto ga prouči. A odeš kod kršćana koliko? 300 i kusur Biblija. Oni koji samo tu učinicu vide koliko je to puta bio razloga su ljudi prihvatili Islam. Kur'an je jedina autentična knjiga ostala i ostaće originalna sve do sudnjega dana. S druge strane, Allah šubhanu wa ta'ala u Kur'anu na više njesta izazvao je cijelo čovječanstvo i to ne pojedinačno, već da se okupe i da smisle samo jednu suru slično Kur'anskoj. I do danas, 1400 godina, izazov stoji. Mi kažemo, buljom, Zašto ne dođe? Kažu u knjigu Kur'an je napisao Mohamed. Dobro, da i vi napišete Što niste samo samo jednu suru. Nećemo mi Kur'an. Ne nam jednu suru. Ne mogu. Ali zavist. Zavist na islamu, na ni'ametu, na blagodati, pa neće da prihvate. A svjesno negiraju istinu. Također, Nakon što smo shvatili tu činjenicu, a ima mnogo drugih stvari koji su vezane za Kur'an, dolazi nam na reportuar da govorimo o onome koje je izrekao Kur'an, veličanstvo i uzvišenost Allaha te barake wa ta'ala. Koliko je samo kur'anskih ajeta u kojima Allah s.a.v. kaže lehu na fise na wati fil ard njegovo je sve što je na zemlji na nebesima i dođe in San Siciušni a doći nam količuno je Siciušan i ho nadmeno nepokoran svome stvoritelju koji kada želi nešto samo kaže budi i ono budi s druge strane Allah subhanahu wa taala u višej kuranski ajeta kaže alimul gajbi vešhade on zna ono što je tajno i javno zna šta je u tvojim grudima la ilahe illallah Kako insan može biti nepokoran svom stvoritelju, a on tako uzvišen. Kaže Ajša, pogledajte ovaj hadis. Hadis er-Dostan. Kaže došla je ashabika koja se zove Haule. Kaže žali se Allahovom poslaniku na svoga muža A znate kakva je kuća Božijih poslanika bila? Kaže Aisha, kada je Božijih poslanik klanjao, ja ležem ispred njega, on ne može otići na seždu od mojih nogu, mala kuća. Pa kaže, dodirno bi me da se pomaklim da može uščiniti seždu. Što znači, njegova soba je bila dva sa dva. Kaže Aisha, došla je ta shabika i žali se Božijim poslaniku, ali kaže, tiho priča. Ja nešto čujem, nešto ne čujem. Jezda je blizu, ali tiho priča. カラ Kaže pa je uzlišeni Allah objavio iznad sedam nebesa. Lekode se ni Allahhu alen letim tuđdinu te finze u ĝi. O težten ki in Allah. kaže doista je Allah, čuo onu koja se sa poslanikom Razgovarala i svoga muža, žalila se na svoga muža, la ilaha illallah, a iša ne čuje na metar udaljenosti, uzvišeni Allah čuje izan seba, sedam nebesa. I onda siroma insan uđe u kuću, zatvori prozore, uđe na Youtube i gleda pornografiju. Taj treba da ide U prvi razred vjeronauke, u najmanji razred, znači koji postoji, jer on još nije spoznao svoga gospodara. Nije spoznao da postoje meleki koji zapisuju, a nije spoznao onaj ajet iz Sure Jasin koju puno učimo našim mrtima za pare i bez para, a ne razmišljamo o njoj. El jevume nahtimo ala etuahihim, wotukellimuna ejdihim, tog dana će gospodar zapečatiti njihova usta pa će protiv njih svjedočiti njihove ruke onaj prst koji je kliknuo mišem da otvori pornografiju će sutra reći jez gospodaru Jest. ima gospodar kao svjedok imaju meleki kao svjedok ali hoće gospodar da ti svjedočiš protiv sebe da nemaš dokaza nikakvog zato je čudo kako ljudi rade grijehe u samoći također Pogledajte samo neka stvorenja uzvišenog Allaha. Ako su stvorenja velika, šta to ukazuje? To ukazuje na veličanstvo onoga koji ih je stvorio. Kaže Allahu poslanjik i vjerodoštvenom dopušteno mi je da govorim o jednom meleku koji nosi Allahov prijestol, arš. Samo jednu kaže stvar, od uha. Hadis je rodostojan. Od resice uha do ramena sedam stotina godina putovanje. Ja rab, ja rab, oprosti, oprosti svojim robovima. Ima li nešto uzvišenije od Allaha subhanahu wa ta'la? Pogledajte ovog meleka koji je samo jedno stvorenje od njegovih stvorenja. Kaže Allahu posanik, alihi salatu wasalam, kada sam otišao na mi'aradž Na sjednom nebu sam vidio nebesku kjabu koja se zove Bejtul Ma'mur. U tu kjabu uđe svaki dan sedamdeset hiljada meleka i tog dana iziđu iz nje i nikada se do sudnjeg dana više neće vratiti u nju. La ilaha illallah. To je uzvišeni Allah. Pogledajte siromaha insana kolišnije zamislite kada bi neko od nas otišao na mjesec, a nećemo otić nikada u život tako ovako budemo pametni trčali za naukom i zamislite ozgor kada pogledate zemlju i na toj zemlji 5, 6 milijardi ljudi kakav bi ozgor insan izgledao to je insan, ta molekulica mala i onda on ruči kovo neću u Pa molekulo, mala molekulco, kako te nije strah da te zemlja ne proguta? Kako te molekulo nije strah, a do mjeseca to je ništa kolika su prostranstva zemlji i nebesa. Kaže Allaho Boštani Kalehi Salatu -bo selam. primjer, sedam zemalja i sedam nebesa prema kursiju, a kursije je mjesto samo gdje se Allahova stopala, je kao primjer, Sedam novčića bačeni u nepreglednu pustinju. Kursi, samo gdje su stopala uzvišenog Allaha, toliko je veći od sedam zemlje i nebesa, kao što je sedam novčića, su sedam nebesa bačeni u pustinju. I ti si tu, samo na zemlji siročiću mali, molekulo mala, i nisi pokuran svom gospodaru, A Allahu svevišnjim, kao što je došlo u hadisu kudusiju, vjerodostojnom, kod imama muslima, kaže, kada bi se svi ljudi i svi džini, i prvi i zadnji, okupili i bili, na najbogobojaznijem srcu nekom od vas, kada bi se bili bogobojazni, to Allahu ništa, nit pomaže, nit odmaže, nit povećava njegov mulk, nit smanjuje. Isto tako nepokornost, Nemoj da misliš da klanjaš Allahu treba tvoj namaz. Ti trebaš Allaha i njegovog rahmeta, a njegov rahmet se postiže dijelima. Trebaš Allahovog rahmeta ako ti se on ne smiluje. Kada bi se sva planeta sakupila da kažu gospodaru svi će u djehennem, samo ovoga uvedi u džennet. Ako ti Allah ne dopusti, nije šuć. Molekulo, vezuj svoje srce za Allaha njemu plaći, njemu na seđdu padni u zadnju trećini noći. Allahu poslanika alaihi salatu wa salam kaži jenziru robbuna te barake wa ta'ala kule lejletin naš gospodar svake večeri, ne jednom mjesečno, odeš doktoru bolite zub, kaži dođi za misl iz dana, doktore, ispada ili oči, nema kaže termina. Kod gospodara termin svaku noć Kaži svaku večer u zadnjoj trećini Noći se spušta gospodar Zemlje i nebesa I šta kaži Ima li neko da dovi pa da mu dam to što dovi La ilaha illallah Ima li neko da traži oprost da mu oprostim A kaži Allah poslanik Najbliže što će biti insan svome gospodaru Jeste kad je na seđdit Pa kaže, mnogo dobi činite na seždi. Pa kada se spoje te dvije blizine, ti na seždi, a približio ti se tvoj gospodar. Pa zar je moguće da pored toga tražiš rješenje od ljudi? Imaš problema sa babom, sa mamom, sa suprugom, sa djetetom, sa riskom, sa nafakom, sa poslom, sa zdravljem. ono ko me kome je kazao Jakub a.s. Innama ashku in Allah Kada su Jakub alayhi salam došli Yusufa i braća odneli ga u bunari bacili ga skinuli mu košulju zatlali orcu i posuli krvo od orca po košulji i doneli košulju Jakubu i kaže pojao ga Vuk Jakuba selam salam posanit su to mladići vukovi jedu u djecu i ne pucepaju košulju Skon tu da su slagali. Ali šta ću? Haj sad devet ljudi u bjedi. Kaže, ja svoju tugu, ja svoje probleme, kazujem Allahu. Svoje srce vezu za gospodara. Zato kažem, insan, na koliko mjesta u Kur'anu spomenu to da ga je Allah stvorio od tečnosti, od spermi. Insanu, dragi, insanu, razmisli šta si bio. Bio si sperma i danas si ohol. Otkud ti pravo da se oholiš i budeš nepokoran? Allah kaže, tako, naređeno, ja imam pravo, slobodi. La ilaha illallah. Pogledajte samo kako Kur'an opisuje Kur'an. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, inne hazel kurane jehdi li letih je akvan, ovaj kuran u svakom pogledu ukazuje na najbolji put blago se onima koji budu pili vodu i tim stazama kretali po knjizi za koju gospodar kaže da ukazuje na najbolji put, u pogledu roditelja, ima li knjige na planeti da naređuje dobročinstvo kao Kur'an Gospodar tvoj ti naređuje da samo njega obožajiš ne internet, ne facebook ne mobitel, ne dunjaluk samo njega i da dobročinstvo roditeljima činiš ako neko od njih dvoje ko tebe doživi starost ili jedno samo ne podvikni na njih i ne reci mi uh, Allahu akbar ima li bolje vjere ima li bolje sistema od islama djete kada mu babo kaže sine idi kupi nešto kaže ode, ali uh što si mi zapovidio, griješanje po Kur'anu Allahu akbar i mnogije druge činjenice ne imamo vremena da govorimo o tomi Kur'an je najbolji put Također, moramo, braću moja draga i sin sestre, početi već jednom u tu veliku baštu ruža da uzmemo, da pomirišimo par ruža i ako nimamo vremena, kazao sam svaki ajet je priča za sebe. Pogledajte Allahov rahmet i milost prema ummetu. U arabskom postoji dva termina, jedan se zove tefsir, a jedan se zove tedebur. Tefsir je tumačenje Kur'ana i to ne može svako. Za tefsir, tumačenje, za, da bi čovjek bio tumač Kur'ana, mora da zna mnoge islamske discipline. Mora da zna akidu, mora da zna fik, mora da zna jezik, mora da zna povod objave ajeta, mora, mora da poznaje kirajete i mnoge druge stvari. Ali razmišljanje o Kur'anu i uzimanje poluka iz Kur'anu je dostupno svakom razumnom čovjeku. Zato uzvišenje Allah ta kaže na više mjesta u Kur'anu, na dva mjesta kaže A zašto oni, zašto Allah se čudi, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu ili su na njihovim srcima katanci. Razmišljaj o Kur'anu, preispitaj svoje srce, ima li na njem kakvih katanaca? Katanac Facebooka, katanac mobitela, katanac ašikovanja, katanac Dunjaluka. Najveći neprijetelj danas muslimanima jeste što počinju da slijedi zapad, trče za Dunjalukom, razmišljajući. Zato kažem, ovo je Allahu nijamet prema ummetu da je dao, da svako od nas može čitati Kur'an pa čak i milijednici, i razmišljati o njegovim porukama. S tim, kada učite Kur'an i razmišljate o njemu, pokušajte, ja bih volio, kada bi neko to pokušao, da uzmijete dnevno samo dvije stranice Kur'ana. Jedne prilike nam jedan ših priča i kaže, došao mi je čovjek i kaže, ne mogu živjeti sa ženom. Gotovo, ima li ikakva zadnja opcija? Kažimo ovaj ših, ima. Ali samo da poslušaš i da radiš po njoj. Kaže, idi kuć i svaki dan čitaj po strancu Kur'ana, ali razmišljaj onome što čitaš. Kaže, nije prošlo 15 dana, zove čovjek, kaže, šeji problemi u našoj kući su potpuno nestali. Odgojio Kur'an njegovu dušu. Zato kažem, ako ćemo čitati Kur'an, uvedite sebi dvije stranice dnevno što znači za 300 dana ćete završiti čitav Kur'an, ali sa razmišljanjem zaustavi se kod ajeta i kaži ovaj ajet je upučen meni, nije muji, tebi, tebi. Tada ćeš se okoristiti od Kur'ana onog momenta kada budeš čitao i kažeš o ovo meni se govori. Ako ne iđeš na ajeta u licemnjerima, da vidiš imali gdje tebe tu, kada se govori o momenima, da vidiš imali tebe tu, innamal mu'minun innamal mu'minun allezina iza zukir Allah iza zukir Allah uva jinet qlubuhun zaista supravi vjednici oni kada se Allah ime spomeni Nihova srca zatrepere imali tu kaju zvišnje Allah subhanu wa ta'ala Inna l-munafiqine al yukhadi'un Allah wa huwe khadi'uhum wa ila qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadzkuroon Allah illa qalila Do ista lice miri laju Allah Allah čehi nad muudjati Opis lice miri A kusul lice miri Allah je ošemu zani kaže Bići u najvećim dubilama jehennima Lice miri Poglalite kako je Allah opisuje Kaže kada ustan uklanjati To ljeno čini, ja rad, lice miri klanjaju i dođe bošnju, ne pada Bogu na sređu nikad. Kaže, u je srce, znaš kako čisto? Jes, čisto kao u perovi. Ako Allah kaže za lice miri da klanjaju, ali to radi ljeno, pa šta je sonim koji neklanja nikako? On sam može biti podnice dole ispod munafika u džehennemu. Još kaže, izakamu ila salati qamu kusala Jula un nas Oni to radi da bi ljudi vidjeli I u svom namazu kaže Allah spominju samo malo Koliko mi kada klanjamo O namazu razmišljamo U namazu I to je onaj drugi izvor Dokle je poslanik crpio energiju Namaz, ali namaz U kojem čovjek razmišlja o namazu Božji poslanik Ali se ratu osram kaže Čovjeku će biti upisan od namaza Onoliko koliko je u namazu sa namazom i koliko razmišlja u namazu. Vratimo se ovoj našoj velikoj bašti. Primjera radi sura Bekara sam izni uzeo samo jedan ili dva ajta, a ona je 49 stranica. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Uduhulufi silni kafe O vjernici, vjeru, potpuno uđite. Sve što znate, O, praktikujte. Koliko je kuranskih ajeta, koliko je zabrana, koliko je naredbi koji znamo, ali se ne predržavamo. Braćo moje draga, čuvajte se. U šerijetu i u islamu je mnogo na gorim stepenu onaj ko zna, pa ne praktikuje nego onaj ko ne zna. Ajetul kursi volio bi da imam vremena pa da tumačimo taj ajet veličanstveni kao što je rekao poslanik najveličanstveni ajet u Kur'anu kojeg inšala svi znamo a dali smo, vallahi da ga proučimo s razumijevanjem srce bi nam puklo, morao bi zaplakat Allahu la ilaha illahu nema Boga On je Allah, samo božanstvo nema Boga osim njega Kako te to čini u rahatluku? Pogledajte dole u Indiji. Obožavaju krave, obožavaju miševe, cuke, ne znam nija više šta. Kako nas gospodar jednostavno odgaja. Trojstvo, ko zna pojasni trojstvo? Troje u jedno, jedno u troje, tu niko na planeti ne kontače oveće. A u nas islam, Allah je, nima Boga A u nas islam, Allah je, nima Boga osim njega. Živi i vječni. La ilahe illallah. Imaš gospodara koji je živ i vječan. Odi kada kaže učinjaci vječan, kaže svi su njega potrebni, on nije potreban nikoga. Ne obuzima ga ni ti drimeš ni ti san. Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Allahu je sve što je na zemlji i na nebesima. Također Jedan od ayata iz sure Baqara za koji veli gruing Fesira kaže da je zadnji ayet objavljen nakon što je sveuzviseni Allah objavio za pečat je to ayetom i kaže wattaqu yauuman turja'un fihi ila Allah bojte se dana kada ćete stajati pred svojim gospodarom ya ja rab ya ja rab Šta smo pripremili za taj dan kada ćemo stajati pred svojim gospodarom u danu koji će trajati 50.000 godina? Bojimo li se tog momenta? Bojimo li se da nam noge po počnu klecati, da ne moglimo stajati zbog slabosti naših dijela? Da li smo ikada razmislili o opciji ne Allah da budemo odstanovnika džehennema? Pa makar nakratko, kaže Allah poslanik, Vatra džehennemska je gora sedamdeset puta i jača od Dunjalučke vatri. Dragi moji brate, cijenjena sestro, ako ne možeš svoju ruku držati na Dunjalučkom šporetu, kako se ne bojiš džehennemske vatri? Bojite se dana i priprimajte se za dan kada ćete biti proživljeni kod Allaha. Kullu nevsi lja i katul Svaka duša će smrt okusiti. Ja, rob, kada bi čitali ovaj ajet i razmišljali o njemu, zatrp se za Dunjalu kom pa bi gradio vile i ovako i onako. Mi neke planove. Za 5 godina ću to, za deset to, za dvana i sto, a nigdje tu u planu nema da će melek smrti pokucati. Allah, žalite, napominje u Kuranu, zato da se družimo sa Kuranom, a na više mjesto u Kuranu ima Svako živo biće će smrt okusiti. Pa da te to malo izbalansira, malo za dunjaluk, ali za ahiret, ne zaboravi na gospodara, jer ćeš umrijeti. Također, kaže uzvišenje Allah, što je ta ta'ala, intetekullohe, <regulacim> Ako se Allaha vi budete bojali, Allah će vam dati da razumijete i da svatite, da spoznate gdje je istina od neistini. Da li se bojimo Allaha? Da li se bojimo da ćemo zalutati? Muhammed Aleyhi Salam, kojem je garantovan najveći položaj u džennetu, najčešće je dovio Allahu, o ti koji prevrčeš srca ljudi, učvrsti moje srce u islamu. Vremena su teška, izazovi su teški, vjetrovi grijeha smutnije i mnogih drugih stvari pušu. Oni najjačiji, oni najmučeniji se ne mogu snaći. Zato se vezujte za Allaha, dovite, plačite, kao što kaže na šejih salih meganisi, padni Allahu na seždu i reci mu, gospodaru moj, ti imaš ovakvih robova na hiljede, a mi si nemamo osim tebe. Ako nam se ti ne smiluiš Ako nas ti ne uputiš Ako nas ti ne učvrstiš, Ako nam ti rahmet mi podariš I uđernat nas uvedeš Pa ko će Zaplaći svome gospodaru I pokaži mu svoju iskrenost Također od kuranskih ajeta Jeste Da kaže uz višinja Allah Sv.t. O la tahseben Allahe gafilen nemoj nikada pomisliti da je Allah u nemaru i gafletu prema onome što radi za alimi kada vidiš zulm znaj da će to Allah kazniti još na Dunjaluku prija Ahireta ali je to poruka nama nemoj da budiš od onih koji čine zulm poslanik Alihi Selam kaže Muazu boj se dovi onoga kom je nepravda načinjena jer između njega i Allaha Nema zastora. Zono mi nepravda ima različiti vidova. Zono mi da čovjeka kojeg ne znaš, kao muslimana ogovaraš, da kažeš u nekom daji to je najveći tagut ovog vremena, da napraviš nepravdu svojoj supruzi koja ti rađa djecu, koja ti obdaja djecu, koja te čuva od harama, samo zato što je nejaka samo zato što možda nema babi i mami, onda možeš Svoju nepravdu njoj iskaljivati. Isto tako sestra da ne nese nepravdu mužu. Pa kada ode siroma na bauštelu nabacivat maltu, a ona ode u Facebook pa se dopisuje sa muškarcima, skida im ahramu, skida im odjeću da im pokaže ono što ne bi trebala da pokaži. To je zulum! Jer kako će njemu sutra biti kad to sazna? Da mu puka u grudi! I to je zulum, zato se boji dovema zluma u svakom pogledu. Pa čak to maka da bude nevjernik. Islam je vjera savršena. Nama ne treba zulum da bi širili islam. Kaže uzvišeni Allahu Surijel Beqara, la ikrahe fi din. Nemojte nikog nasilu gontu islam. U islam se samo ulazi široki grudi. Ja sam navodio gore u BKC u Sarajevu primjer. Zamislite da imate pustinju 100 kilometara. I treba da je priđeš. I tu imate jedno biciklo, ono staro, ali nema ni guma, nema ni dušita samo ima feluge. I imaš tu jednog novog benvea, ima klima, ima sve živo. I trebaš proći 100 kilometara kroz pustinju bez vodi. I dođe ti neko i kaje, šta ćeš, oš benvilj biciklo. Kažeš ti, ja bi biciklo. Uzmi biciklo pa švi dok većeš tići. Nemaš ni dušica, ni feluga, ništa, samo nakon. Sjedneš u BMW ako se zove Islam, pricneš dugme i on ide kroz pustinju. Nemoj niko gonti, sad ti kažeš ono, nemoj habibi sa biciklom, bolam, joj hajdu BMW, nee, ne, ne, ne, ne, ja hoću sa biciklom. Ma ide i ako hoćeš, pa što, što je dok rećeš doć? Što nikog na gontu Islam? Ne može čovjek shvati da nema božanstva osim Allaha. Ne može sad da ono što Islam naređuje u Kur'anu, da je to samo hak. Nemoj ga gontu Islam. Valahi, nemoj ga gontu Islam. Zato kažem, braću moja draga i ciljima i sestre, čuvajte se zuluma, čuvajte se nepravdi. Također, kaže uzvišeni Allah, men amila salihan, men zekerin, el unfa, wa hua mu'min, fele nuhi je jenna hu hajata untajiba, onaj bude radio dobra dijela, muškarac ili žena, a on je mu'min, nićemo mu dati da živi dobrim, lijepim i životom. Valahi, zapamtite večeras ovu stvar, nema istinske sreće osim kroz Kur'an koji je uputa od Allaha. To je jedini način. Valahi, kada bi imali negljednici milijarde, nesretni su, jer ne znaju zašto žive. Zato kažem, to je put ka sreći. Kur'anski put ka sreći. Također, braćo moja draga i cijine sestre, kažu izvišenje Allah inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se oni ne počnu mijenjati nemoj da kome padne na pamet da kaže i da se buni što nam je ovako što nam krađu ali političari što nam nema posna što smo na birou što što dok se mi počnemo mijenjati pa da iz naših redova i krugova odgojena djeca preuzmu te funkcije kada se mi počne mijenjati i Allah će pomoći mjenjanje stanja ummeta. Također kaže uzvišeni Allah alif lam mim ahsabannas an yutrak an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Misleli ljudi da je dovoljno da kažu vjerujemo, a da neće biti iskušani. Zato ako si počnu kanjat, ako si se se poklina, nemoј da kažeš evo me uđenet ne, sada će tek doći iskušenja da vidi Allah, misli ti iskren jer ima ljudi koji da Allah oprosti, možda sestra stavi mahramu jer misli da zaista ko što mediji lažu neprestano, da postoji tamo neki platni spisak da se dobivaju plate za brade, za nogavice, za hiđab i nosi godinu, dvije veli nikad to platno spiska idem ja to skin z glavi nemoj zbog toga to radit radi za Allaha jer to je najveća lažda iz prvog stoljeća ti novnjari, ta njuškava, da postoji taj platni spisak, valahi, oni bi ga našli kad bi bio zakopan 100 kilometara pod zemljom. Lažu, lažu, da bi ljudima istinu, neistinu prikazali. Zato kažem, kad kreneš putem istine, znaj da će doći iskušenja. To je kuranski princip, ali se strpi da Allah vidi tvoju iskrenost. I na kraju, i time ćemo završiti ovo naše druženje, zadnji ajet, prije rezumiranog onaj, rezumiranja uh, ovog našeg dersa, kaže uzviši Allah što je u ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَنْ A onaj, ko se Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz iz svake situacije, odskrbit će ga odakle se i ne nada. Tvoje je da budeš pokoran, tvoje je da se bojiš Allaha, a Allahu je ostalo. Zato znaj kada nešto ostaviš radi Allaha, Allah će ti tu nadomjestiti boljim od toga. Ako si ostavio ašikovanje radi Allaha, Allah će ti nadomjestiti, a ti ne znaš kada i kako, boljim od toga. Ako si ostavio Facebook radi Allaha, Allah će ti tu nadomjestiti boljim od toga. I mnoge druge stvari. Rezimiramo, braću maja draga, u nekoliko rečenica. Glavni razlog uspjeha Allah selam na Dunjaluku je njegovo druženje sa Kur'anom. ni. Treba da poradimo na tome da učimo Kur'an, da razmišljamo o njegovim smjernicama i da pokušamo maksimalno da živimo po tome, da to budu naše kur'anske staze sreći. Molim Allah da nas okupi u džennetu kao što nas se okupio ovdje osim špijuna. Molim Allah subhanu wa ta'ala da pomogni braću muslimanem a bili. Molim Allah subhanu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju. Subhanu wa ta'ala na sudnjem danu i na kraju. Subhanu wa ta'ala bi hamdike. Ešedu in la ilaha ilaha ilaha in te stavviru ke vatubu da vas svima zahvalim i da vas poselavim i vama profesore. Hvala vam puno da vas Allah veće.